Однак лікарі, що прибули на місце трагедії, помітили, що тіло вагітної жінки не ушкоджене, тільки голова. Отож, її відвезли до пологового будинку і зробили операцію. На щастя, малюк народився живим, здоровим. Сторінка 144 На ілюстрації зображено п'ятьох щасливих людей. Двоє дорослих бережно тримають на руках кучерявого малюка. На другому плані юнак і дівчина, погляд яких на щось звернений, схожі юні друзі готові до нових пригод дерзати і перемагати. Сторінка 145. Мама на хвильку замовкла. По щоках Сергійка котилися рясні сльози. Він не соромився їх, розуміючи, що в таких випадках дозволяється плакати навіть чоловікам. Он у тата вологі очі. У будинку малятка, звідки ми забрали хлопчика, його назвали Богданчиком. За тих обставин, за яких він з'явився на світ, це було найбільш підходяще ім'я. Але нам сказали, що всиновлюючи дитину, ми можемо назвати її інакше, як самі захочемо. Тобі вирішувати, Сніжано. Як не дивно, з усіх присутніх, не рахуючи немовлятко, Сніжано єдина не плакала. Вона випромінювала щастя притулившись до братика, який мирно посапував на руках у свого нового тата. Напевно, за два місяці з дня трагедії дівчинка вилила всі сльози, оплакуючи маму, тата і ненародженого братика. Побачити живим хоча б одного з найрідніших людей тепер для неї було неймовірною радістю, що перевершила пережитий біль втрати. «Не треба змінювати ім'я», – сказала дівчинка. «Він був Богданчиком іще у мами в животику. Ми часто промовляли до нього, розповідали йому казочки, співали колесанки. Він був такою довгоочікуваною дитиною для нас усіх. Напевно, десь там, в іще одному вимірі, до якого нам поки що зась, мої мама і тато зараз тішаться, поглядаючи з гори на цю дивовижну зустріч». Тато обережно поклав малюка в ліжечко, і родина пішла обідати. Сніжана виходила з вітальні останньою, увесь час озираючись, ніби боялася, що ліжечко з малятком раптом зникне, виявившись всього лиш приємним видінням. «Як же ти будеш вправлятися з Богданчиком?» – запитав Сергійко маму. «А ми навіщо?» – усміхнулася Сніжана – у такій дружній родині, як наша, всі труднощі будуть успішно долатися іще до їх виникнення. Та я розумію, але ж робота. Мама змовницьки підморгнула. Сторінка 146 «А я вчора назавжди попрощалася зі своїми піддослідними. Досить пацюків у моєму житті. Ця тема була конче важливою для мене, поки від неї залежало життя рідної людини». А відтепер стереологію покінчено. Поки Богданчик маленький, присвячу себе родині. Якщо при цьому вдасться знайти трохи вільного часу, напишу книгу про наші неймовірні пригоди. Гадаю, в багатьому нашому вимірі буде дуже корисно її прочитати. – Ви забули, що у вас є я, – втрутився татусь. І моя професія та рівень кваліфікації, значно підвищений в отісі, дозволить забезпечити сім'ю. Я вже отримав декілька цікавих пропозицій тепер залишається тільки визначитися, з ким із потенційних роботодавців я співпрацюватиму. А матусі саме час зайнятися малечею. Та й вам приділяти більше уваги. Ідея із написанням книги теж має право на життя». «Як же таки дивовижно влаштоване наше життя!» – думав Сергійко. «Отак живеш-живеш впродовж 12 років у своєму звичному ритмі, і кожен наступний день мало чим відрізняється від попереднього, а потім раптом за одну добу усе змінюється до невпізнанності. Якби не загибель сніжаниних батьків, можна було б вважати всі зміни щасливими», але та трагедія сталася до того, як ми познайомилися. Отож усе, що відбулося 1 вересня, зробило кращим життя кожного учасника неймовірних пригод. О, тісадко! Прочитавши думки Сергійка, підтвердив зелений пухнастик